на яке можна було б покласти спокійну голову і тихо заспівати. 7 липня. Подивилася на календар. Незбагненна. Загадкова для мене дата, укрита пилиною давньої-давньої таїни, яка в одну мить утратила загадковість. Але день 7 липня час від часу таки нагадує мені старі, попри все, романтичні часи. Раніше я знала, що кінець світу буває раз, а з'ясувалося, що він може тривати роками. Принаймні я вже багато років живу в процесі перманентного Армагеддону, та цей – Мій Армагеддон також втратив гостроту таємниці. Пригадую події 20-річної давності. І мене охоплює легкий жаль за тим, що не відбулося. І ні-ні, озветься страх. А раптом воно таки колись відбудеться. І не просто колись, а ще на моїй пам'яті. Літні канікули 1977 року я коротала в бабусиному селі над стиром. Пригадую, не минало такого дня, щоб поштар не приніс нам листа, а то й два. Бабуся з острахом відкривала конверти, позираючи Назадь себе, ніби хто стояв у неї за плечима, А тоді віддавала їх мені. Читай, дочко, видно, так і буде, А все через наше безбожництво, Прости Господи, нас грішних. В усіх листах, які я тепер розумію, З особливо витонченим садизмом, у деталях смакувався передбачуваний, цілком імовірний кінець світу, який мав припасти на 7 липня 1977 року. В селі навколо навали цих листів, які приходили невідомо від кого, але майже до кожного другого жителя – до того ж, із різних міст створився нездоровий ажіотаж. Так що місцева влада змушена була вдатися до контрзаходів. І на противагу листам, але все одно паралельно із ними, в село ринули райкомівські лектори-атеїсти. Вони довго і нудно Тлумачили людям, зігнаним для такої оказії в клуб, про те, що життя – це матерія, а матерія – незникома і незнищенна, а отже кінця світу не може бути, бо бути не може. Щоразу лектори були різні, але доводи однакові, ніби завчені раз і назавжди. І якось на оте «Матерія не зникома». Ольга Трандачиха викрикнула на весь клуб «А от і знакома. Вже півроку хочу купити шовкової матерії на Сукінку, а вона в магазині знакома. Після публічних виступів лекторів запрошували до вибраних владою селян на обід. І ось уже там, за столом, після надцятої чарки за їжі вчителі життя дозволяли собі сумніви. Багато хто з них мовчки хитав головою в такт бесіди господаря на знак мовчазної згоди про можливий кінець світу. В очікуванні, 7 липня, село нагадувало. Причайного злодія Одне єдине питання Що буде, коли настане кінець світу? Переважило всі інші сільські світові новини Війни і повені, ядерну гонку і смерть сусіда Це повинно відбутися 07, 07, 1977. Думала і я собі Стоячи посеред подвір'я із задертою до неба головою. І я не маю права це пропустити. Отож, добру половину літу я спала на бабусиній веранді, боючись прокліпати кінець світу. Не пригадую точно, що трапилося зі мною вчора, але ту ніч, ту ніч – Забути годі.